Jag på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöv. Vi är i studion är Viktor och Jan. Och det lär bra att ta det med en gång. Ansvarig utgivare för dagens program är Richard Stenberg. Telefonnummerna till studion är 040 43 70, 70 eller 040-437071. Det här blir sista programmet i år för vi kommer till att göra två veckors sändningsuppehåll under, under jul och nyår. Det blir ingen sändning, varken, då blir det juldagen eller annan då, nej vad hittade det nyårstagen. nej var det väl vi skulle annars haft sändning men det blev inte utan nu, nu återkommer vi igen då eh, den nionde januari år 2010 men vill du tvungen att ha något att lyssna på oss för att lyssna över internet och får du gå in och lyssna på gamla sändningar där på www.kommunist.se Lokalen kommer vi också till att ha stängt ena fram till onsdag efter då, eh, nyårsdagen. Vad det nu blir för datum kommer jag inte ihåg, jag tror det blir eh, något sjunde eller någonstans. Men sen är du välkommen igen till Södra Förstadsgatan 132. Då kommer vi till öppet som vanligt om onsdana framöver sen efter Vi ska som vanligt jag ja, vi ska säga kontaktinformationen till den övriga Sverige är ju naturligtvis. Det går ni in på www.skp.se. Där finns allt kontaktinformation ni behöver. Nu är det för sent att köpa böcker och julklappa äh, av oss för nu hinner vi inte skicka ut och ni hinner inte och komma ner till lokalen och vi hoppas att de böckerna som är beställda kommer allt i, i tid. och Eller det gör de, det vet vi för de skickades förra månaden. Vi ska idag prata om arbetslösheten och vi ska prata lite om Köpenhamn och vi ska prata om elmarknad och sjukvård och allt möjligt. Det blir lite blandat Program. Arbetslösheten börjar vi med. Den ligger kvar men är stadigt ökande. Och det är naturligtvis inte konstigt eftersom det kapitalistiska systemet består och är fortfarande i en djup kris och kommer det till att för, för, bli under hela 2011 och, eller 2010 och 2011 och när då man kommer tillbaka till de gamla spåren i en högkonjunktur så ser vi nu den förra högkonjunkturen där var nästan lämånga arbetslösa då alltså det är ju så att kapitalismen strävar naturligtvis efter att göra större profiter. Och då sparkar man folk. Vi har stött upp flera gånger om bemanningsföretag. Och det är inte det var ju inte bara där här Lagema och, och vad är nu det där klädeföretaget hittade. Utan Kopp försökte också sparka iväg en massa lagararbetare som man då skulle anställa och ersätta med med enhörd arbetskraft. Så det är viktigt att en fortsatt facklig kamp sker även under 2010. Därför att då är det ju sen naturligtvis viktigt på grund av den avtalsrörelse som nu har gått igång. Vi vet att arbetsköparnas bud det innebär 0% i löneökning och LO har begärt 2,6%. Det tycker det är väldigt snålt, egentligen 2,6%. I synnerhet om man tar till, har man tagit till den fattigdomsutredningen i åtankarna som LO gjorde där det visar sig att de 10% den rikaste hade fått en löneökning eller ett tillskott i sin ekonomi på över 80% men den fattiga delen fick nöja sig med en 20 -25%. och det är ju naturligtvis saker som kommer till att fortsätta det kommer till att gå på samma väg om det inte är så att man tar i, i tur med det genom och genom kamp helt enkelt för det är det enda som ...kan förändra den fördelning som sker av våra rikedomar idag. Vi vet ju vilka det är som producerar rikedomar. Det är naturligtvis arbetarklassen och det arbetande folket som producerar alla rikedomar. Och det kapitalet gör, det är bara De sitter bara och snorar ut sig... Eh, vinsterna och profiterna. Och det är de väldigt duktiga på. Det ser vi alltså med de 10 procenten som hade ökat sina vinster med all, över 80 procent. Och gör vi inte någonting åt det så, så kommer vi till uttryckas allt längre ner i skiten. Vi ser, eh, ser nu regeringen hur de behandlar de människorna som är sjuka och sjukskrivna inte Trots så alltså att det inte är mer än vad blir det, två veckor ungefär kvar på detta året när efter årsskiftet kommer 16 000 människor till att, som har varit sjukskrivna till att utförsäkras från sjukförsäkringssystemet. Det innebär alltså att de inte vet vad som kommer att hända då av en hel del av dem. För många av dem är ju inte har varit långvarigt sjuka och har, eh, inte, är inte medlemmar i någon avkassa eller har kvalificerat sig för någon avkassa men de ska, de ska alltså ställa sig till arbetsmarknadens förfogande nu no, har man tagit en komplettering som innebär att de som är i döende stadiet i cancer eller någon annan sjukdom de ska slippa stå ut i arbetsmarknadsförfogande. Så det kommer kanske till att minska från 16 000 till 15 500, 000, de, som, de som tvingas ut i där. Och de, de har alltså inte fått några uppgifter om hur deras eh, inkomster, vilka inkomster de får och hur de ska få, få sin ersättning. Det är ju naturligtvis falsifierat av den regeringen som vi har nu när man inte ger människorna den tryggheten att kunna veta och planera sin, sin framtid. För det är ju inte så att, att de 15,5 tusen kan konkurrera ut några eh, andra är en den halva miljonen goda väl som nu står öppet arbetslösa är ännu mer obehagligt är det ju trots allt att det är ändå jul ju, och eh, jul brukar of, ofta väldigt tårt på familjens ekonomi så att eh, det skapar ju säkert en, en stor del av osäkert ännu större nu just på grund av att det är just det är jul. Men sen kommer det just de som påstår att det finns förlösa arbetslösheten så, och de problemen som finns runt arbetslösheten kommer alltid med misskokrav. Ett nytt krav eller nytt och nytt vis jag satt ju precis innan och diskuterade ju det är väl ett sekelår gammalt något så man lanserar det som nytt. Man brukar kalla sakerna något nytt bara. Så alltså, på något sätt vill ge sken att man har en ny politik. Och det handlar ju just om det här att man försöker slå samman sjukförsäkringen med A-kassan ju. Och jag vet inte, jag, det där verkar inte vara något lyckat koncept för att eh, det som vi diskuterade ju det, det är ju två skilda saker ju. Det är ju inte samma saker överhuvudtaget ju. Alltså, det, jag vet ju det är miljöpartiets förslag nu att, att så ska ske. Man, man tycker man har för många olika socialförsäkringssystem. Alltså, Avkastan är ju någonting som har bildats av de fackliga eh, organisationerna. Även det var ju naturligtvis de fackliga organisationerna som drev fram en sjukförsäkring också. Och, och där fanns alltså en sjukförsäkring. Man fixar sjukförsökningen via facket eh, i den e-arbetarrårelsens eh, bar e tidiga barndom. Därför att då var det ju kompakt motstånd med alla sådana saker från borgerligheten. Det är det ju i, i princip fortfarande. Men avkassan har ju då ligget kvar i... Um, i förvaltningen så kallad hos de olika facken och, och det har ju inte tyckt om Man har alltid velat angripa nu får man med hjälp till att lägga fram förslaget och, och det är klart så slipper de att eh, bli impopulära hos borgerligheten Miljöpartiet förstår nog inte liksom bättre, men det är ju naturligtvis ett sätt att försöka att bekämpa den fackliga rörelsen för, för det är många tror men så är det ju inte, det är ju länge sedan att det var omöjligt att, men, men. Men man måste inte vara med både och avkassa. Man kan välja trots att det är till exempel en byggnad som administrerar byggnad och avkassa. Så kan man antingen gå med bara i byggnad eller bara med i och kassa om man vill. Det är liksom ändå inte de, deras ekonomier är skilda av byggnads och byggnad och, kassa. och så Men det är det alltså, och det tycker jag är riktigt och viktigt, att det hänger kvar fortfarande. För det naturligtvis har byggnads bättre koll på arm arbetsmarknadslaget inom byggsektorn de känner ju till och vet till exempel ja men där på det bygget där, där saknar man folk det är, ju det, det är ju naturligtvis det naturliga att, att, eh, att man skulle göra det jag, jag har tänkt på det många gånger nu när man pratar om att privatisera arbetsförmedlingarna då borde man ju egentligen stället det överlämna dem också till, till de Olika fackföreningarna, för de skulle ha den absolut bästa branschkännedomen inom de olika segmenten där folk blir arbetslösa. Så det förslaget är bara att spola ner. Det är ytterligare ett. Av de angrepp som riktas hela tiden mot den fackliga rörelsen och i synnerhet då mot äh, fackföreningarna. Därför att det är ju naturligtvis borgerlighetens önskedröm om man kan slå sönder fackföreningarna. Om vi kan slå äh, sönder den enhet som finns inom det arbetande folket i olika brand för, för att skydda sina intressen gemensamt var en kommer naturligtvis inte stå, stå särskilt starkt mot arbetsköparna vi ser det i synnerhet nu när det är så många människor arbetslösa, då blir man ju naturligtvis då blir man ju, det är ju naturligt att man blir lite rädd att förlora jobbet för vi, vi vet ju att det är ett stort inkomstbortfall fortfarande är det så att Hågkassan är betydligt lägre än vad man tjänar om man har ett arbete. Och många har naturligtvis byggt upp sin ekonomi på att man ska tjäna äh, äh, de inkomsterna man är med. Så det blir naturligtvis ett hårt slag. Det är mycket osannat. Alltså när regeringen påstår, alltså nu, de har ju gått tillbaka i opinionssiffrorna. De, och då påstod ju Fredrik Reinfeldt att han eh, trodde det berodde på att eh, de dåliga opinionssiffrorna berodde på att, man inte, att folk inte förstod deras politik. Jag tror tvärtom, deras opinionssiffror beror. I synnerhet på att folk börjar förstå mer vilken politik Reinfeldt får. Det, problemet är ju att inte vi inte har en opposition som är beredda att slå in på en annan politisk väg. Och det är det som är lite tråkigt. För hade vi haft dig, så hade vi naturligtvis stått mycket starkare den samlade arbetarrörelsen För då visste vi vi skulle föra en ny politik. Men om vi nu väljer oppositionen där då över Miljöpartiet Inga, då är vi inte säkra på att få en ny politik. Vi får kanske ett, något annorlunda införande. Men skillnaderna blir inte särskilt stora när man ska underordna sig EUs regler för att driva politiken i Sverige. Vi tror inte, vi tror inte att, att, helt enkelt, att den så kallade oppositionen kommer till att vilja bryta med den borgerliga politiken. Vi ser den julklapp som nu Reinfeldt och kompanij delar ut till alla de som har gått sjuka, de 15 som ska ut på 15-16 000, 000 som ska ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Och det är den politiken som dikteras av EU och den kommer vi till att få. Även med den så kallade oppositionen. Men naturligtvis är det bra om vi röstar bort borgarna. För det är alltid sämre när de sitter vid rodret. Och med inget annat så är det, och, och, vad ska man säga, det måste vara kän, känns mycket bättre att den lilla klicken av kapitalmagnater får lov att sitta och bestämma. Du lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund naturligtvis. Vi som är i studion är Viktor vi är inte med i ungdomsförbundet, någon av oss. Men det gör ingenting. Telefonnumren till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Vi har ju alla hört och läst om att det så kallade klimattoppmötet pågår, COP15. Alltså det är det femtonde mötet i att man ska rädda utsläppen. och man har, Det har ju blivit en mycket stor diskussion om hur många grader man ska sänka temperaturen. Och nu idag har alltså egentligen mötet eller förhandlingsresultatet har alltså i stort sett uteblivit. Man kan säga att det COP15-mötet blev ett politiskt fiasko som naturligtvis den danska regeringen och deras miljöminister som i och för sig avgick igår kväll varför man trodde att om hon avgick så skulle man komma eh, längre eller det var kanske onsdag så tror jag hon, hon avgick. Men naturligtvis också eh, för Reinfeldt för det är han som skulle ju samordna det inom EU och att få, få, det, få till stånd i ett avtal då mellan, man har ju lyft fram att det viktigaste, viktigaste parterna är ju naturligtvis de rika länderna, hur de ska undkomma att ta sitt ansvar för, för uländernas uländernas eh, de problemen som uppstår i uländerna men eh, man pratar inte om att det är investeringar från de rika länderna i uländerna som skapar problemen det är inte uländerna om man ser på vad deras befolkning släpper ut i koldioxid i förhållande till den rika världen så är den minimal då hade, då hade klimatet eh, kunnat överleva och det är det och mycket det det handlar om idag skulle deras rasengel komma Obama och rädda det det enda sättet egentligen om han skulle bidra till något mindre miljöförstöring så skulle han ju han naturligtvis stanna till USA och ha inte luft med det där jävla planet för det har ju släppt ut en massa ton bara för att transportera dit han och skydda kapitalets intresse alltså ska man rädda klimatet så kan man inte skydda kapitalets intresse. Och det visar ändå än en gång att den alternativa media och de alternativa rörelserna som finns, som agerar ute på gator och, och på internet och allt sånt där, visar att de än en gång har haft rätt alltså. För de har ungefär ett års tid och väldigt klart gått ut och sagt att det kommer att bli något nytt i Köpenhamnsavtal och det är just en av de stora anledningarna till att man har haft de här protesterna för att man har velat lyfta fram dem. Så att jag rekommenderar väl att folk kanske inte tar alltid de där nyheterna som kommer från eh, sydsvenskan och allt vad de nu är från, så eh, att man inte alltid har för stor tilltro på dem så, om man säger så. men självklart i och med att man hade sådana här stora aktiviteter så var ju partiet där också ungdomsförbundet vi ju på den, här, på den här stora demonstrationen bland annat. Och eh, där var väl cirka 100 000 personer och det var, det var väldigt trevligt. Det var mycket eh, originella idéer som man hade med sig i demonstrationstubbet. Stora snögubbar och uh, utklädare och allting. Det var jättekul faktiskt. Mm. Det var synd att det var väldigt, väldigt kallt. Då. Men eh, det var ändå kul att man hade kunnat eh, dra dit så mycket folk. Det är ju ändå en bred fråga. Och, eh, det var, och det märks också på de eh, organisationer som deltar att de flesta eh, håller inte med just de som är eh, valda representanter som satt ju i, i det här eh, klimatmötet utan från EU då, först och främst. Utan de menar ju precis som urländerna säger att eh, det är den rika världen som ska ta sitt ansvar. Alltså, det är inte eh, de fattiga det. Är mer än hundratusen alltså som tyckte det i alla fall kan man säga som eh, befann sig i Köpenhamn. Jag vet att du var på ett annat möte i var det går. Mm. Jag, jag ska först säga lite om det var riktigt det var varit folkmöte alltså folkets, man kan säga folkets klimatkonferens eller vad man ska kalla det det kallades för folkmöte i propagandan och i i var det, det var många talare som representanter från, från Många från de underutvecklade länderna Det var bland annat Evo Morales från Bolivia Och det var Hugo Chavez från, från Vad heter det? Venezuela ja, Precis, ja Och det var också från Kuba Där Esteban Lasso Kubas vicepresident var där och talade. Och där var, jag kommer ihåg, Nicar äh, utbildningsminister. Det var mycket folk som pratade, men även en byggnadsarbetare byggnadsarbetarförbundets ordförande från Köpenhamn talade. Där och det var mycket intressanta saker som sa eh, bland annat han Anders Olle, Olesen som är byggnadsarbetare eller trädindustri och bygg är han ordförande för i, i Danmarks eh, i Köpenhamnsavdelningen han sa bland annat det är inte folket i Bela Center Bela Center det är ju där de alltså regeringarna och de som håller till det är inte folket i Bellas center Det är det arbetande folkets förmåga Till samarbete Som räddar vår planet och han menar ju då alltså att den internationella fattliga samverkan men också samverkan mellan olika rörelser, minoritetsgrupper och alla möjliga över eh, världens länder, det är det som kan driva fram verkligen eh, klimatförändringar. Därför att de eh, som sitter i Bella Center, de naturligtvis de har en enda uppgift. De har ju uppdragsgivare och det är kapitalet som... De är marionetter det är de som styr. De vill alltså så, i så stor utsträckning som möjligt slippa eh, för krav. Eller vill de ha, ska de ha krav, då, då vill de också kunna tjäna profiter på de kraven. Och det är ju därför man försöker väl dra kostnaderna över. Dels på folket, men van, folket som bor här i industriländerna. Men också naturligtvis på eh, folket i länderna vi ser hur till exempel då EU har berömt sig av att starta utsläppsrättshandeln eller vad man ska kalla det för. Man har gjort alltså skapat fram fler så objekt åt de kapitalisterna som älgar en massa pengar. och kan de spekulera med utsläppsrätter och annat. Och då, då kan man kanske plocka in lite profit där. Då behöver man kanske inte spry ut så mycket gaser om man kan göra profit på det. Men om vi ska lita på att eh, den här alltså världen ska räddas uh, vad det gäller miljön, då, då kan man naturligtvis inte lita på dem som gör, ska göra enorma profeter på alltihopa. För då kommer naturligtvis den här världen till KUK över för långt innan de har kommit så uh, långt fram alltså då man märker ju också att man är ju inte intresserad och har några avtal egentligen jag har satt och läst en, en rätt så bra artikel faktiskt i alltså den var inte jättebra men den är, om man läser lite mellan raderna en artikel i, jag tror det var Sydsvenskan idag, och där, där tog de upp just den här tröjkan då USA som oftast nämnde eller det är mer än i tröjkan, är EU-länderna och Kina först och främst men också lite i Indien därefter eftersom Kina och Indien är rätt så på stark på industrialiseringen. Men man ser ju alltså att man är inte är intresserad av det. Alltså när man hör de sakerna som de lägger fram som eh, vet inte, skulle kunna genomdrivas att den ena ska gå med på det andra så ska man göra, genomföra de här sakerna. Till exempel, hur såg vi med på EUs utsläppskrav de här 30 procenten som de skulle höja det med i sådana fall om Kina gör vissa nu, äh, sänkningar men samtidigt ska Kina gå med på att det ska finnas någon ska få, någon ska få kontrollera dem i deras industrier så att de verkligen tillgodos alltså, men vilket land skulle någonsin acceptera en sån sak att skulle Sverige acceptera om Sverige går med på alltså man skulle säga att vi ska sänka 40 procent i Sverige till exempel Danmark, ja, men vi med på om Sverige har vi får skicka kontrollanter som kontrollerar fabrikerna i Sverige. Det är klart att ingen skulle gå med på en här sak. Det är bara barnsligt att lägga fram ett sådant förslag. EU kommer att säga ja, vi kommer att höja vårt vet du nu, det här utsläppskravet om USA går med på att höja det. Men USA skulle aldrig gå med på att De har bara på 4% ju, så varför skulle de höja det till 30%? Så, så att, alltså, de lägger fram sådana här krav så att den ena inte kan gå med på det och den andra inte kan gå med. Det. Men samtidigt så pekar de fingret på att det är den andra och den tredje fel. Så går springer man runt så hela tiden. Det påminner rätt mycket om situationen här i Sverige när det, när det gäller regeringsbytet som man ser varje gång. De, de skyller alltid på att ja, vi kan inte genomföra de här reformerna för att det var den förra regeringen som satt så därför så måste vi hålla i reformerna och, och så vidare så skyller man på varandra så hela tiden. Så händer det aldrig något. Det enda som sker det är en massa nedskärningar. Så det påminner väldigt mycket om de här sakerna. Mm. Ja, så det Kina Indien nämner, men det är ju alltså för att hitta låstat i det syndaboken. Kina Indien, och man då tar med Bangladesh också, så det är det uh, ungefär halva världens befolkning. Jag är övertygad om att de tre länderna, halva den delen av världens befolkning står för mindre än 10% av de koldioxidutsläpp som sker i världen. Alltså, man måste säga det, alltså... Människorna, vi måste ju ändå kunna skapa ett välstånd åt fler människor. Det kan inte gå till så som det går till under kapitalismen. Det ju, har ju alla begreppet. Men att människorna dör i Bangladesh, och Indien och, och, och Kina- inte, det, det är ju tre stycken uländer, alltså stora delar de har och men stora delar av de länderna är... Hej, länder. Bangladesh är Ett av de länderna som är det närmaste. Inte, det skulle inte försvinna, men, men en stor del av de människorna bor, som bor i Bangladesh, de bor under den nivån. Alltså, de bor inte så långt över havet så att de kan leda sig om man tillåter en temperaturökning på 2% för det, alltså en temperaturökning det innebär ju att isar och, och sånt smälter och det innebär ju naturligtvis att vattnet stiger i de eh, låg, låg, eh, låglänta områdena och det innebär alltså att en stor del av eh, Bangladesh befolkning kommer till att tvingas flytta sig och de klimatförändringarna som är i världen nu driver fram det, alltså det är det och genom sina utsäpp det kommer till att orsaka mängder av flyktingströmmar i hela världen nu gnäller man nu för de krig man skapar att det kommer en, en del flyktingar men vad är va de flyktingströmmar som deras mil, miljöförstöringen? Och inte kapitalet tar ett ansvar, det kommer att bli långt mycket värre eller för folket. jag bara menar att man, man använder sig just av de här beskyllningarna för att man inte skulle kunna gå vidare. Alltså man lägger fram i realistiska krav eller vad det nu är för någonting. som man, man vet redan från början att man aldrig kommer att gå med. Det, det, jag hörde också en kommentar från vår miljöminister här i Sverige. Han sa liksom att alltså det finns ingen anledning för att EU att driva fram de här 30 procenten om inte Kina ger med på det. För att, alltså man kommer med de här minst idiotiska ursäkterna liksom för att inte, man ska inte göra sakerna jag läste också en artikel i, Skån, i, i Skånskan där vad man menar på att alltså, de har varit förrörigt på Bella Center I och med att det har varit öppet, alltså offentligt så att folk kan se vad de säger så därför har man inte kunnat göra de överenskommelserna som man egentligen skulle vilja göra som man hade gjort införlykta dörr jag tycker det är var bra, att det, varför, ska, varför ska det vara införlykta dörr, vi betalar ju dem för att vi, vi vill ju ha information vi vill veta vad som sker ju, alltså de får det är ju ändå lön och oans, jag bara, varför skulle, alltså man pratar ju, jag vet inte riktigt, det är väldigt märkliga tongångar om man säger så. Kommunistiska ungdomsförbund det i studion är Viktor och Jan vi, telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71 vi snackar om Köpenhamn. Vi snackar lite till om det. För jag berättar om det folkmöte som hölls igår in i Köpenhamn. Där många av de representanterna från tredje världens länder eller de underutvecklade länderna var och pratade om. Och de berättar till exempel i synnerhet om de sydamerikanska länderna om sitt Alba-avtal. Det är någonting som är liknande EU. Men de har ju inte hittat på en massa sådana regler som gör att kapitalet ska tjäna på det Utan de sätter hela folket Och det är verkligen ett intressant projekt För där sa det var han, Esteban Lasso, alltså Kubas vicepresident Alba reser frågan om att bygga samhällen där gav går före profiten och det är det som är viktigt. Och Evo Morales från Bolivia. Han, han var mycket eh, klar också över sitt, sina ställningstaganden. Vi kan inte tilläta att företagen och industrin börjar ut hur som helst med vår miljö. Vi måste ta ett större ansvar i eh, alltså invånarna. Och sätta gränser för dem som vill tjäna profit på att fördarva miljön. Det var liksom helt klart. Och likadant var det egentligen med Hugo Chavez. De har klart för sig att de, de fattiga länderna upp De släpper inte ut en tiondel så mycket som till exempel Sverige eller någon annan i länderna gör, utan de, de måste ha hjälp naturligtvis, för samtidigt så vill de naturligtvis utvecklas socialt De vill jag ha samma möjligheter att ha ett bra liv som vad vi vi, alltså, mycket av vårt liv underordnas kapitalist strövande ja. vi ser det nu på elmarknaden så kallad, nu har det kommit fram nya direktiv ja, ja, ja. alltså Danmark klagar på att svenskarna inte levererat tillräckligt billig el till dem. Därför att när, eh, när det blir större behov av det, då så förbrukar vi ju naturligtvis mer i Sverige. Och då behöll svenskarna elen eh, själv, den elen som produceras i vattenkraft då och kärnkraft som är bland de billigaste elen i, i, i världen att eh, producera. Då sålde man istället el som var producerat i kölkraftverk och på andra ställen till danskarna och det blev naturligtvis dyrare för danskarna och det var det de klagade på, att man klagade helt enkelt på att svenskarna, svenska staten, fick gynna sina egna medborgare på bekostnad av Danmark. Vi tycker det är helt naturligt att vi ska betala samma pris för energi i hela Sverige. Ann-Marie Polsen från Lund som är moderat, hon var ganska in på det i en debattartikel och, och ville ta, ta det med. Men det fick man inte lov att göra för EU-kommissionen. Vad sa du, Victor? Har vi en lyssnare med Ja, det är en äldre person. Lite äldre än vad du är. Men han är pensionär också. Mm. Och han hade två frågor. Den ena var lite svår. För att, det får vi nog återkomma med. För jag kommer inte riktigt ihåg den. Det gällde... Det kommer jag kommer ihåg, vi diskuterade, men vi tog aldrig ofta på programmet. Det handlade om de här begravningskostnaderna för pensionärer de hade ju, det, hade skett, yeah. det hade skett någonting där jag kommer inte riktigt ihåg om man skulle höja det på något sätt Eller kommer det? Nej, man minskar mm. alltså, man minskar försöknings jag tror det var folksam som ja jag folksam skrev, var det alltså man om begravningshjälpen hade kanske tidigare varit ett basbelopp och ett, ett basbelopp ligger väl mellan 30 och, jag vet inte exakt idag så det kan vara, men mellan 30 och 40 000 någonstans, men plötsligt så ändrar man det, det så nu då skulle man bara betala ut en, ett halvt dödsbelopp eller ett halvt basbelopp om, om någon människa lever till, till begravningshjälp och det innebar ju att man halverar det men det är ju inte så det, det kostar ju det är inte så att det har blivit billigare att dö eller bli begravd ska man säga eh, dö kanske ganska billigt men, men att bli grav, begravd och omhändertagen efter det det, det är ju också ett ställe för marknaden så kallad, att lösa problemet så det har ju blivit dyrare och dyrare så skulle försäkringarna gjort någonting så skulle de naturligtvis höjt de summorna som omfattade alltså man, man fick Ospro, begravningshjälp ja. mm. men den andra frågan. Ja, de, den andra frågan gällde om sänkningen av pensionerna. Du har ju ändå kommit upp i den åldern, ja, så är det är väl ett stort intresse. Det är intresse för mig också i framtiden, men du är ju ändå pensionär, ja. Just det här med att uh, man har ju sänk, man sänker ju pensionerna. Nu har vi har tagit upp det ett par gånger på programmet, men det är ju lyssnare som ville ha lite mer klarhet just i den här frågan. Han berättade att han får, tror det var 350 kronor mindre i månaden, nu från och med nästa år. Yeah. han ville ju är det på det ja det är ju för att man påstår alltså att pensionerna ska följa eh, alltså industriproduktionen ja, har man mindre industriproduktion så ska man sälja alltså BNP-utvecklingen hur eh, bruttonational och den har ju naturligtvis gått tillbaka i Sverige Och då ska pensionärerna bli lidande av det. Då har, de inte, då har man inte råd till att betala dem så mycket. Det, det gäller det här är... bankdirektörerna och deras bonus också, eller? Nej. Det, det är det... Bara pensionärerna. <laughs> det, det gäller bara pensionärerna. Och det är rätt så märkligt tänkande också från politikerna. Och det, det är ju inte... Nu har jag hört visserligen att socialdemokratin har ibland mellanåt, har lovat att de ska återställa. Men de har ju inte återställt de pensionsindragningarna som skedde då i början på 90-talet. Så fall de skulle återställa detta är väl, är väl ganska fakesamt. men det, det, det, kommer, det kommer det innebär ju sänkningar i och med BNP funkar men det är rätt märkligt för sen när det gäller avgifterna då ska man betala dem Så nu har jag betalat min, till min pension fram till första oktober när jag gick i pension men det, det skulle bygga på löneutvecklingen utifrån andra men, men man får inte pensionärerna ska se när man har blivit pensionär så ska man plötsligt räkna efter en, efter annan, något, en annan effekt ja. då ska man inte följa löneutvecklingen utan då ska man följa plötsligt eh, hur BNP utvecklas, hur industrin utvecklas och, och det är inte ett BNP som är ett är över hela landet. Det är mycket undantag. Ett rensat BNP är det så kallade. Så det, det följer i stort sett bara här i industriproduktionen. Och den har ju rasat betydligt mer om man inte ser, ser på den tjänstesektor och vissa saker. Men jag tror det är bättre egentligen att vi... Jag, jag ska läsa på det ordentligt till nästa... nästa Nästa, nästa program då. Nästa program som vi har då vid början av nästa år. Då ska jag försöka och reda ut det riktigt. Jag, jag, men vi kan säga har att det här vi... är i alla fall en, en mindre genomgång. Ja. men Det, alltså... det hänger samman med de där utrökningarna hur olika saker och, och sånt ska betalas men vi, vi ska ta dem exakt för, för det är de, de, alltså först lurar de på oss ett pensionssystem där var faktiskt en och annan som protesterade mot det bland annat en kvinna som bor här i tror jag ifrån bor i, i, i Staffanstorp Karin Vägestål hon. hon var socialdemokratisk eh, riksdagsman hon var en av de häftigaste kritikerna mot det pensionssystem som borgerligheten och socialdemokratin och hela egentligen hela det politiska etablissemanget gjorde upp om då för några år sedan. Hon sa att det kommer till att leda till de här effekterna som vi ser nu och nu syns de tydligt. Mm. så då kan vi ju säga så här i alla fall att ni som är intresserade av pensionsfrågor och ligger nära pension och har pension och så vidare ni får lyssna lite extra på nästa program för då kommer vi väl ta upp de här frågorna just om de bolagiserade pension, pensionerna och allt vad det nu innebär mm. ja jag... ja jag skulle säga att alltså pensioner, det, det hänger också samman med, med alltså, man, man måste ha in mer kapital att spekulera med. Alltså man vill ha andra, deras kapitalisternas eget kapital räcker inte till. Det är därför de vill dra in så mycket kapital och sätta i omlopp så tjänar de större pengar. Det är det det handlar om. Så flåster jag kval När året har börjat att gå mot en år Snart så kommer tomten till oss Snart så kommer tomten till oss Snart så kommer tomten hem till oss Ett ungdekapage Det körs av en ring Han hinner till alla Snart så kommer tomten till oss Lyssna på Radio Kommunist, Kommunistiska Parti i vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi har diskuterat lite av varje i Köpenhamn och elmarknad och arbetslöshet, socialförsäkringssystem och, och så vidare. Vi, vi skulle ta upp lite omkring eh, sjukvården och eller upp i det du, du hade ju läst den rätt så... Jag tyckte det egentligen var en kul opinionsundersökning, och det var ju det man kom, hur man kommenterar Miljöpartiets framgångar kommer du vad du Ja, det har ju varit en, en stor artikelserie om Miljöpartiets framgångar i, i, jag Skå, i Skånska Dagbladet under en del dagar nu och man har ju nämnt i flera andra tidningar och i media och debattprogram om Miljöpartiets framgång, man pratar om någon form av Maria Wetterstrands effekt och allt där, man, alltid när det går bra för ett parti så brukar man alltid nämna partiledaren av någon konstig anledning som att det bara existerar den personen i partiet och ingen annan. Vad någon annan gör är oväsentligt. Men i alla fall så eh, hade man en intervju med eh, ett par stycken i, i den här regionen, och först och främst då från Malmö. Och de eh, ställde frågan: om varför Miljöpartiet hade gått framåt? Och de menar, man så. Alltså på fullt allvar alltså. först och främst att det handlar om deras arbete i själva regionen samarbetet där med dem som de har med de varliga ja, så, så, så de, de säger alltså att det är därför vi har gått fram så mycket här i den här regionen alltså just med det här för att vara tydliga på något sätt sen så, så menar de för att de har, till och med, alltså, de har varit så framgångsrika så alltså, att de har lyckats rädda primärvården utan nedskärningar alltså, det är ändå rätt märkligt för det, det händer jag till tidningarna <gådde> de senaste två åren, tre åren det är just de här nedskärningarna som man har gjort i vården gång på gång. Man läser hur läkarna kritiserar, dem, och sjukköterskorna kritiserar, undersköterskorna kritiserar, alla kritiserar de ena på att det här har skapat en väldigt inte bara dålig sjukvård men också ett rättsosäkert läge på grund av att läkarna och alla måste ju stå till svar för vad de gör för någonting och sen har de inte resurser till att, att utföra en bra sjukvård så det, det skapar ju problem ju för alla människor egentligen i just den här eh, sjukvården och ändå så sitter de här personerna som intervjuas på någonstans på Möllevångsdraget i ett fint café där och, och säger de här sakerna och samtidigt när de säger de här sakerna så dagar senare så kommer det ytterligare nedskärningar och de här eh, mannopolitikerna kommer ytterligare nedskärningar när det gäller vården där, i, i just då i Malmö man ska stänga ner två stycken eh, sådana här eh, vårdcentral. vårdcentraler då ja så, så jag man brukar säga att vissa politiker <laughs> kan vara verklighet som äh, för, äh, alltså, brukar vara frånvarande och det var ju uppenbarligen just de här personerna. Men det är ju också alltså ett sätt som vi ofta har pratats från dem. De säger att de räddar till exempel då primärvården men jag menar, vad räddar man privärvården genom att lägga ner två vårdcentraler inne i Malmö då och Himbe där, där stod folk utanför och protesterade och samlade namn med de protesterna och under tiden egentligen hon, hon eller han sa det, de personerna alltså när de sa att rädda privärvården så är det ju ingen som tror på dem, men de hoppas att folk ska ha så kort Minnes så de ska ha glömt alla de nedskärningar som har skett när det är ett nytt val är. Och då kör man alltså den att man har skedde. Jag vet inte, man har kanske hunnit med för lite omorganiseringar. Jag tror inte man har hunnit med mer än två under den här perioden. Annars brukar de vara rätt duktiga att komma med en vart år så att konsulterna kan dra sitt strå stället, Eller dra sitt strå från stacken, mig man säga. Och Det lustiga var att uh, jag tror jag kommer att ha under Världskånskan och Sydsvenskan det är ju mer eller mindre samma tid. De samarbetar ju rätt på Okej, de hade en ledartikel jag tror det var dagen efter, eller eh, två dagar efter just den här intervjun de hade med de här personerna. Och så stod det just om Miljöpartiets framgång och hur mycket det beror just på det här klimattoppmötet som man har ju haft i, i Köpenhamn. Alltså, jag menar, alltså vem som helst förstår ju att det, här, det är ju självklart den här frågan som har lyft really fram Miljöpartiet väldigt, väldigt mycket. Eh, särskilt det här klimattoppmötet som har varit väldigt stort fokus nu det senaste halvåret. Så det är inte konstigt att de har ju genom bara en sitt namn har faktiskt eh, fått en, en stor eh, effekt på deras eh, opini opinionssiffror för att det är ju faktiskt så att miljöfrågan är ju ändå äldre än vad. Miljöpartiet är ju, det har ju varit stora diskussioner redan eh, långt på 70-talet, på 60-talet och, och på 70-talet just om miljöfrågan, det var till och med en, en svensk eh, politiker som var väldigt, väldigt, långt fram i det här, kommer inte ihåg vad han hette Borg tror jag han heter någonting i efternamn det var ett tag sedan. Det var inte Anders Borg? Nej det var inte handelsbå <laughs> Det var någon annan. och så, så att nej Miljöpartiet har ju fått En del Uppmärksamhet i, i vet du, Precis som att de är de som står för all Miljöpolitik i hela, hela världen Ja men Nej det håller med alltså, dig det, det, det, Deras namn Är väldigt missvisande Jag menar det som Det är ett parti ja, Som tycker om handel Köpsrätter. Och värre till exempel, um, jag kommer inte ihåg vad hon heter, hon landshövdingskan Salmonsson, um, hon var på Gotland i alla fall, hon som sa då så att man inte skulle... Um, man skulle ge tillstånd till att bygga på strander, tomt och allt möjligt hon kommer också från Miljöpartiet därför att det var en stor person han kanske inte investerade på Gotland om, om inte han fick göra som han ville. Jag menar deras mentalitet är inte bättre än resten av borgerligheten eller ju för den delen optionen heller därför är det ju viktigt att vi nästa år tar i tumme och verkligen skaffar en option som vi kan ha nytta av i kampen därför att kampen måste ske med de som har det vi kan inte hålla på och logga de skalliga där finns människor som har massor av pengar och har råd att betala andra saker också, som tar för stor del helt enkelt av den kaka vi gemensamt producerar och det är det vi måste ändra på vi måste göra som eh, som eh, Chavez sa, eh, socialism eller barbari det sa han och vi har använt det flera gånger innan men han sa det på, på toppmötet eller på toppmötet han sa det inne på det folkmötet um, inne i Köpenhamn igår och men det är ju också en av de anledningarna till att partiet också ställer upp i riksdagsvalet. Ju. Att vi ser ju väldigt tydligt ju att både oppositionen och de som sitter i regeringen idag. Att det är ju väldigt, väldigt, alltså, politiken är ju väldigt liknande. Så att man kan inte ställa en balig politik gentemot en annan och tror på något sätt att det ska bli en västerpolitik av det. Eller precis som man försöker göra med rasisterna och möta deras framgångar. Många partier de tar över rasisternas budskap så tror de på något sätt att rasismen ska försvinna för att de tar över dem och så ska de få fler röster. Det enda som sker är ju att rasisterna blir, äh, rasisternas partier blir bra större. Precis som kommunisterna sa ju när det gäller den borgerliga politiken. Det är just därför vi ställer Man kan inte ställa att den borgerliga politiken blir på något sätt en, en naturlag i sådana fall. Och vad som behövs egentligen är inte mer borgerlig politik utan det är en, en ny politik helt enkelt. Jag önskar oss en god ljud. Jag vet du ska få avsluta programmet Viktor, det är din uppgift. Men jag vill ändå önska God jul och gott nytt år och en bra har ni 2010 mm, Men det är så sa vi tack och jag och ändå fortsatt trevlighet Framåt kamrater vi luftbror manar på röda fana på röda fana Framåt kamrater vi luftbror manar på röda fana som segern ger